Alin Echeverri, psikomotrizilaria zira, eta belan egiten duzu hemen geindi, beste esperientzia bat zuen ondutzik, eta hor parte hartzen duzu atxiki xarbitzu proiektuan Departamentuko kontxailu horokurrak, baita kanboko arditeia zentroak uh, dute uh, kudeatzen uh, proiektu hori. Lehenik uh, erraiten aldakuzu, zer den sushen proiektu hori, beraz atxiki uh, proiektua? Txiki proiektori, prezeski izenak berak egana edo. Jendeak egin e, ala luzaz, bere netxean txikitzeko gizaneko egitateak proposatuko ditu. Zain da bere gaintasuna mantantzeko, Hain, tailek bereziak ginak izanen dira, garazi, baigojiko, um, lujalde horretan. Lujalde horretan dira, hoita amak egi eta hegi eh, oktako uh, hirutana jortez gorago konzat izanen dira tailek bereziorik. horiek. Horten hirutago jortez goiti, bizikigazte maiten du, badakigu, eh, gero eta gero zahartzen girela, behinen ba, hor, uh, bizikigazte da hirutago jortez. Bai, bizitik gazte da egia duzu, bainan, hor, e, hobekisa hartzeari buruz, egiten dira betita gehiago lako tailek eta egitateak, eta hor da, behendia hobeki dain eritxean, e, behzatzen dira batzure ikus ditzaten, eta hor zain dira memorio tailekak, Uh, erorze iriskuen prebentziorako bertze batzu eta motrizitate edo gimnastika ez tailer batzu probosatiek izan entzai ezte, hirutan hori urtez jende horiek. Hotean, alin, beha gehienetan, sahertzen girenean, egia direla gaitasunak, galtzen ditugun gaitasunak, pitanaka, pitanaka, batzuei fiteago agertzen zaizkia, holako nekeziak, beste batzuei aixe urgunako, ez gira denak hor zinez pareko tasunean. Egan nahi du, horren abiadura, ez ditzen alda, holako uh, taile jen bidaz? Ba hori da ez ditzen alda eta ditugun uh, gaitasunak mantentzen alde dira, holako aktivitateak eginez eta pertsona bako txak segitu zpustika eta aktivitatea eta ez etxian egonez bakajik eta gauza gutiago eginez eta ara, jatako, hori uh, xartzearen problemak dira ez ditzea eta zera elburuzat. Ikerketa bat eginik izan da, inzin, horren neurtzeko, zerren pentsu dut, irurugoi edo irurugoi eta margurte ditut zuleik ez dela erretxa berdin horakotaila bat e, gehienetan ez ikusten bere burua e, be, a, edo onartzen ahalak galtzen ditugula hor e, dian ez dakit nol, nola hori ba, Estudio ez berdinak eginak izan dira e, ikusi da janik jendea onbetita Gehi hausia hartzen dela, e, e, do janei dut, e, lauto noita amorz, ehun urteko jendea, niza horkitzen da, do luzaz se da. Eta bertzalde, e, jende horiek egiten dira irabeti eta gehiago, bakajik, ardura eta garazi, eba, garazi behariko, ba, fajoko eskualde untan, gainera, ikusi da jendea, haunit seartia dela, seartuz duala, eta olako egitate guti dela eta hartako lan eremu sururi gisa aurkeztu dute horik uh, gurexooko hau eta ho hojan uh, laguntzeko eginak izan dira prebentzioorako tail jorik. Adian gune zuria ejan nahi du beste gunetan gehiago um, lan egiten dela arazo hori ibira. Ba, alak egertzen da, partikulazki jirik gune hori itan, hori anitz uh, zerbitzu ezberdinatxe maiten da, eta gure mendixoko otan guti xau, eta bon, hori garatzen ari da, eta hori den izan dira egitate behi horiik, hori den badu hori bildu. Hori horiek nola osatuko dira, uh, haipatu duzu, memoriade lantzea, uh, besteak beste hori den nolaz konkretuki. Hordenkan kretoki hori sainen biziklo bezala, lehena marchotik uh, marchotik ekainera joan dena ta bilajea ustailetiko jira. Horden urrai o jendeak uh, kontaktatzea lko gitu, semeakivatemanendu ket xarrixau eta interesatua balimada bada Gitu, eta martxotik goiti taile joreik hasiko dira, e, bederatzi taile egizanen dira, eta astean behin eginez memoriotaile jabalima da, be, hastean e, ortsalde guziz izanen da, tenore berean, leku berean taile jori. Hora. Horten, Prezeski, zoin ere mua ez dira taile joriekin, zu e, bakarra izanen dira animatzeile gisa edo badira bertze batzu? Ez, ordeon, uh, bide izan engira, zerbitzu or, hori, zerbitzorakoko naiz, baita psikomotrizilari ere, uh, nik animatko ditut, uh, zera, erortzea eriskuen uh, prebentziorako taileja eta motrizitate taileja, eta psikologo batek, harek uh, memorio taileja animatko du, eta hori, or, or, erteni mezala usioan, hori eta amage egi hori tangarazibaiko jiko lujaldeko tan. Oten, erten duzuleik, erortzeak, eta prebentzua egitean, nola egiten da hori adibide bat konkretua? Adibide bat, izan daiteke, ola, be, bo gero, oroak izan, izan daiteke, pertsonai erakutsiz, be, bein eroritan, nola xut, xutitzen alden, euh, gero izan daike daiteke behiz mugimendu batzu eginez, euh, iztegen altxatze, edo hanka nola mugi mugidaiteken, edo bon... Zinez, taxuna, hasteko eh, mugimendu eri lotua dena hor, eh, edo nork parte hartzen aldu, tailer horietan nola egin behar da, ordean egin behar da, ordean egin behar da, ordean nola egin bete tailer gurietara urbiltzeko? Horitat urbiltzeko, ordean, gurekin ajeman eta meagluket esartu, ordean, ordean, deitzen algituzte zenbaki uh, unetarat, ordean, 0, 0, 0, 0, Beho goita sei, zero zazpi, lauro goita ama birat. Eta hori behin deituta, e, gero norbait, edo ni ginen nitze e, etxerat en ezagutzerat. Eta diakiteko ze tailegetaz interesatuak diren eta nola nahi luketen parte hartu. Eta hori daik da, taldeak eginen dira eta martxotik goeti asiko dira tailexak. Horten tukianun izanen da taileguriena? dian horipenitztzen du jendea uh, uh, uh, uh, eh? eta gehiengoan nuno den eman zaman balima dira hamak pertsona urepeldaak eta interesatuak direnak urepel emaiten du txeenplukisa eta jorien Taileja urepelen eginen da Atik ezterren zubile jako haima dira ezterren edo gola. E ordean... nahi du egokiitoko ziizela edo zuen Adian uh, Alin Echeverri, biztan dena, zahartzea untsa da, uh, ongi egoiten bada, osagarris, prezeski eta taile horiek hortan lagundugu dutela, uh, dudarik ez. Bon, norat be behar duten jendea, behar dute urratxa egin, ez behar dugu izan, hori izan entziste, eh, horien kadratzeko edo inguratzeko, ordean erepikatuko dugu uh, telefona edo berdin bada gune bat, web gune bat edo ez baita zpada. aline. Uh, z webgunerik ez da mementko bada emaila atjeza bat nahi baiina dutemaila e uh, da atxiki Pu uh, abildua gmail.com hori da edo deitzen alhal dute 0 zazpi, laurogeita bost behogeita 6 zazpi lauta hoita ha amabira. Taile horrik einen dira uh, interesaatuak diren jende gehiengo anungoa den eta jan eta... Uh, Azpime jatu behar dena da, taile jorik, kitoik eginen direla, uhirik, eta ordeon jendek ez dutela deuspagatzeik izain.